ان الله الصفا ادم ولوه وعلي ابراهيم وال عمران على العالمين مقيدنا بيلي صلوات والسلام متعلي خبر دي رشفه چې ده الله سره محبت کول وانه الله فرمایلی چې ما محبت بززبت آسر محبتو کن نو دنبی علیه السلام بارکم در خبر آن نور و انبیاء بارکم در خبر آن چیکم در الله انبیاء دی اللہ غورکڑی دی سنگ چی نبی علیه سلام غورکڑی نو دکرنگ آدم علیه نوح علیه سلام در ابراہیم اولاد کی پیممبران دی عمران علیه السلام نو دکرنگ دا دام کول ورہ الله دا اللہ دی ان الله هست وفا اللہ ورہ کڑ دی دا ورہ والی دلیل دی نبوت دی استفال لکی گئی ورہ ورہ شیراتو لک ورہ کل نو دام پا مخلوق کمال والا خلق دي. دا طول اللہ ورہ کڑ دی مخلوق کی اکا دا اللہ محبت خاصلو ورہ نو بس د دې تعبیراري نو پتره زمانه کې چې چې تعبیراري کړې ده نو بس ایت بها الله محبت حاصل نو مناسبت شته نو دهو اشارات مناسبت شي بل ایت کې الله دغه مسله ذکر کړي چې دا ټول د الله مې او الله و برکړو السلام آدم علی السلام میں زکو اور عقلو د اور والی بلاوا د ټول انسانيت پلان بل بلادم علی السلام ته الله اختلا کوه علم ورکړو او پرشتو باندې فضیلت ورکړو پرشتو هغه ترت سید جا کړو او انہ وقبل قدرت او طاقت سره په خپل لاس سره الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړو نده دی وینه الله خپل نبی مو ګرځو پوره نوح علیه السلام د ادم انسانيوي لیکي نوح علیه السلام د ادم علیه السلام نه ډېر په لږه شپږه نه د شپږه رسول له سره دیم تیر شوی تاریخونو د ک اوقات ذکر کړی د خو خرستوي د ادم السلام دا. او دته ادم انسانيوي لیکي نوح علیه السلام او ته الله ذکر ورکل چې دا اول لبلې چې د شر په مقابله کې راړل اردشپ دے ختم ول دے پار رہ گئے او دے اللہ ہن تک اوہ ہا کرو سمجھے آدم اسلام طول مخلوقات تے ندی مخلوقات تے پیغمبر او ہر وقت پیرا تیار او خلق دے خلق نو بس نو اللہ تبار برباد کری اللہ تبار خالص مسلماناں بادشاہو ندی کم مسلماناں خلق او اگی تم پیغمبر او انہو کو اللہ تبار کو اگی ونم ادا کریں گے المراد اولاد د پیغمبر اسلام هغه کې مله انبیاء ورکړي خپل انبیاء پږي ګرځول دي لیکن پیغمبر اسلام په اولاد کې یعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام ادا کران یوسف عليه السلام یعقوب عليه السلام, السلام،, السلام. السلام اولاد اسحاق عليه السلام اسماعیل عليه السلام دا ټول ابراہیم السلام اولاد دي بلکې علی عمران عمران ابراهيم عليه السلام با اولاد کې راځي کو د مستقل ذکر کو خصوصیت چې څنګه راستو د عيسى عليه السلام واکې ذکر کیږي او د عيسى عليه السلام د مروه کې ذکر کیږي دا د عيسى عليه السلام نکوه د مروه طرفه عيسى عليه السلام نکوه د عيسى عليه السلام مور, مور, مور مريم وا او مريم د دلور وا د عمران د عليه السلام ناګر چې په ابراهيم کې د هده مستقل طرز ذکر کو راستو د اولاد ذکر کیږي د مريم عليه السلام ذکر ادا کرانګې دي عيسى عليه السلام د د نو سي ذکروم کې وړاند الله راکړي د او عمران کې بیا دوه خبرې ده عمران نو دک عمران دې چې دا عيسى عليه السلام د مور بلار د عيسى السلام نیکو دهم عمران نو دین پیغمبر د بیت المقدس دارج او دین په دایز ده عمران مراد موسی السلام د پلارو عمران نو عمران مراد د موسی السلام د پلار نو آل عمران څوک چې د عمران اولاد شي کله موسی السلام د پلار تمرات چې د غاوله څوک موسی السلامو پیغمبر او هارون السلامو پیغمبر نو بیا مطلب دا شه ان الله حصف الله ورکړي عمران ان دې عمران د زمان موسی علی السلام او هارون علی السلام او کده آل عمران مراد د مریم علی السلام تر چې داغه په اولاد کې عیسی علی السلام پیغمبر وو م الله یقینا الله ورکو دی د ټول عالمیت په مخلوقات کې دا را ځان کړی دی ور ور خلق دي ذری انتباه مکان د دې په ته باندې د الله محبت حاصلين و دا په آیات ظاهر مطلب ایت کی اشارت ای دی خبری دران چیمخ کی خبر ایسایانو سر رواند ایسایانو با ایسایانو با پیغمبر سر دور و محبت چی ایسای علیہ السلامی در اللہ خدای کرد در خدای زوی کرد و سر و سر باغی بانی مرد دی ها چید ایسای علیہ السلام مستقل ذاتی خاندان شتا نکیشتا مورشتا در مخلوق نا پیدا ری در خدای نشکیر او دی, دی پیغمبران در پار باز کسر د الله کار نه چې کوم الله په کو لشي مخلوق نه شي کوله نو عربدي اسایانو يهوديانو د پیغمبرانو سره پار ثابتول الله په با دې باندې رات کچو عدد الله مخلوق پیغمبرانو دي خدای کار نه شي کوله د من با او بیا په پیغمبرانو په آیات کې نه ذکر کړي لکه اسماعیل عليه السلام نه ذکر کړي علی ابراهیم نه ذکر کړي اولاد دی ابراهیم علیه السلام خپل ابراهیم نه ذکر کوي ابراهیم علیه السلام طول منی انوانو کې بعضي پرکي دي باره ما ابراهیم علیه السلام ځان منسو کوي قریشه د مکه بمنو دغه ستو بارا شي ان شان یوه جان عیسیان ان ځان ته منسوب دی نو دا هغه پیغمبري بل نو آیات کې خدای را لږه الله ورکه د اولاد دیږي فابراهیم فا علیه السلام بارا کې ذکر او باندې نور پیغمبران ملي ذکر کړنه آیات کې الله ټول مقصود نه دي چکم دی منل دی اسایانو یوه یانو به منل او ځان تبار کاغل او د دې په بنو اسرائيل کینو الله غزر ورنه پیغمبران دا سې دیربې دلت سر ولل عظمه حضرت پیغمبران ده نور د قران کې سدا سې دې چې دا ویته ښه ان شاء او باز نذیر چې نظر تو دا آیت مطلب دا پیغمبران سر دکت دک اللہ غرق دی نورن بلا پیغمبران فیغمبران دی علی العالمین اللہ دی غرق دی مخلوقات رانو دی ذریتاً بعضو بعض ذریتاً پدا سحال کی چی دادا سی نسل دی بعضو حامین بعض چی بعض باز دباغو ندی نیو مطلب بعض باز دباغو ندی یعنی بعض باز بعض سره پنهکه کی په اخلاص کیوشن ټول انبیا په کیو بل سره اوشن اده کرنګ په نورو بعض اعمالو کې د صفاتو او مسلو کې دا الله تعالی دا عقیدو باره کې دا, دا یو بل شراح یو شان همین بعضیو مطلب دا چې دا تاسو نصل دی دا په امبران چې د افراد كله کې یو سره یو شان په اخلاص خپل کې یو بل سره مليږي ادم مطلب چې ضروریت مطلب دا نه ضروریت په داسحال کې بعضو حاجتबाजी بده نه اولاد دې ذریه اولاد دې بعضو حقاز بده نه من بعضو د بعضو نه بعضې د بطنې پیدایله لکه ایراهيم علیه السلام نه تاسو باندې ادم علیه السلام نه تول پیدا دی. اذبراهيم عليه السلام نا يعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام د کرمه د ال مریم علیه السلام او داږي دې د مطلب دا ذریته اولاد به بعض او بعض من بعض نه بعض او بعض اولاد دې الله ور کریم والله سميع عليم الله اوریدون کیدے او من منکو قَالَ تِمْرَا تِمْرَا تِمْرَان اُسْ اَسَلْ مَسَلَبْ عَشْكَي چونکہ سورت دی عیسائیانو بارکتا اس بحث ست ریستی آیتینا شوید. نازل شیوی نو دی جائکے دی عمران خضی نظر کرو عمران علیہ السلام خضی نظر کرو چکم دی عیسیٰ علیہ السلام دی کدے دی عیسیٰ السلام دی نیا او دی, دی حنننو حنن بنتی فاقوزا حنن دی ن دلې په دې باندې امیدو نماز دې د الله د نظر او قصاله تیمرات عمران الله یاد ک خپل پیغمبر ته او دې سیانو کم حقیقت ثابتې غوي چې تاسو د پیغمبر مستقل نسل دی هغه د الله زوینه دې مور ایشته دې کې ایشته خپل باندې پیدا دېږي له شیوه نه نو یاد ک هغه وخت چې اوه خزې دې عمران سوي ما نظر منل دې ما منښت کړې نه لکه خدای استاد لپاره نمنه کتاب الله لپاره کولی شي او دلکه نه مراد استاد لپاره نو مراد نه ان استاد پور ته خدمت لپاره د بیت المقدس ته خدمت لپاره ته کازمانه کې بیت المقدس راغټ جماعتونو دا غي بخادمانو پلچکران د خدمت لپاره نو ندی خاونو د بیت المقدس امام او د دا و او خاونو او په دغه حالت کې نو دیو گمانداو چا اللہ بعلکرا کنی زبزد بیت المقدیس دا خدمت دا پارا با وقف کم خدمت پکجنی رضیر اخدای استاد اپورد خدمت دا پارا ما یکینا نظر کلی ما آغشه تیبت نیچی پا گیر زماکنه محررن پدا سخال کی محررن چی داسه شیر یعنی وقف دا فارغ دی دا. بس داما وقف کڑی دی بیت المقدیس خدمت کی. او خالیس انتکی با عبادت که داگی دا, دا نلاولی دا اوی اوی اوی او تتقبل منی دایا ما دا نظر اوکو غره زمان دا نظر قبول کی او بید دعا که دا اللہ موند ذکر کنو دعا که دعا که دا اللہ ذکر کل دا بہترین طریقہ دا چه دعا که وسیلو کنونو صلاح انکا یا اللہ تجھی انتا السمیع یا اللہ تجھی انتا السمیع تاوریدون تا که دا حر شی نزما دعا موری علیم پوئے پا زمان په نیت باندې پوه چې زما نیت خالص دی ستاسو رضا لپاره خدای نو تي قبول کړي نظر دونکو تیم تیر شو ما شوم چې وزې گا په لمه هر کله چې ما شوم ا رحمل وزې نو هغه جینې نو قالت دی او ربي اني وضعتھا انثا خدای په کده ما جینې وزې ځکه امید خدا و غمانه دا چې الله بزرګي حاله خدمت به ښه لري کوي په سرکولشی په نسبت د جنابان جناي خېخې سره د ادب نو د خدمت لوونکو گران دا خبره دې خدای وکړه خداه موځي ګورل خداه ته خبر نه ورکه خو خداه دا پته او اجازه ته پته خداه ته پته اودام نه پاتې خبره کې خبر دې نه پاره کوي ګورې ماته پته نو خو په خپل ځای ګورې دې چې لاس نه جنې خدایتم پتر دا خبرتی ده پار دا افسوس خبره خبرتی که اپنیم دانیجی یا بلکویا یا ازان پویا بعضی تیم که دا افسوس تا پارندی بطور افسوس بطور ارمان بطور خسرتی ہوئی رب انی و ضعطها انسا خدایتا خماجی نیوزی بود اما خو نظر کده دی جستا دا قول خدمت مکی خبیان دا اللہ و ولیو نیک انسانو نسي والله اعلم بما وراء الله خب يدت اگسبني بس, بس الله تمام حقليو الله مقبول كدي بس الله طبيبني الله تاعلم اشتع بس والله اعلم بما خب جي جي الله, الله خب يدت اگسبني وداد الله قلعہ حرارتا ہے آج دے خبراند این مطلب دارے بازی کارون زمونگا مستاسو مرضونشی پریشانہشی دیر سیزونی زمونگا ستاسو پسی انر اسی بس مو گوا یور پدی با اللہ پویید سیدہ سو جرد چیہاکار دا سیدہ اللہ پوید بس اللہ مو پرمادو اللہ و آلہ اللہ پی خب ہویا ولیس زکر قل انسان او بیا اور دا خبر دا اللہ قلعہ دا وید. مبصرین وای ولې سر ذکرو اولنه مذکر چې کوم دې تلکړو خدمت ته پاره الیلا ما دي نه دې هغه الک چې دې کل انصا پشان د بیجنه چې کوم هغه دا جنې چې دا ډېر افضل رستم دې کمالات ان شاء الله مطلب دا دې هر کا الک چې دې کم تلکړو نه لا پرمه یې سر ذکرو نه دې علب الک دی کم دې تلکاو دې پکارو دې نظر ته کل انصا پښان د هغه جنات چې د تما په شمول کې دا جنات ډېر غوره ده ځکه باید تېر کې الله تعالی جنان کو کډېر به تنین شي په دې کانو په نسبت نو ځینې سره سره ته یو ولونه شي نو پاره باندې خوشالي وینې خدمت کوي الله مو فرمایي ورې چې د نو حدیث کې بناجی په احمد السلام فرمایي خان چې سړونه او په خځو کې کامل خزه هغه د ری مریم بنت عمران دا جينېټیک ما الله تعالی ورته اني نو د عمران ولداع کامل خزه یو اصلیا عمران کو پراون د پراون خزه په امر اسلام حدیث کې فرمای دا کامل خزه عبد الحدیجه بنت خويلد حدیجه رضي الله تعالی عنها نام اکبر خزه د نبی اسلام د مشرق او بل پیغمبر اسلام اخرت په اوپر مال چې د عائشه بنت رسول په ټول خزو باندې دا سدې لکه د ماتي روټه فضیلته هغه پنور خرا کنه بلکې شر بيبي یاد کړ عائشه چې دغه فضیلت هغه پنور بيبيان بي را سي دي لکه د ماتي روټه فضیلته اما د روټه سره کې ماته نه پر ټيپر کې ماته نه چې شریغ نمورات پیغمبر اسلام شریغ له په سر لکه شروعاتي ماته روټه په دې کې عام تو शरीर رابکی هغه شوربا کې ماتې وروډه نو دی پیغمبر علیه السلام په دې لږ ځکه باندې پیغمبر علیه السلام باندې اکثر وې پیغمبر علیه السلام راځي و د دې په کور کې او ځه ته د پیغمبر علیه السلام سره هلې اسره مينې د پیغمبر علیه السلام سیوا الله پرمهر ولي څو ذکر کول نو څا نه دی غلک چې دې دحوال لقب خپل خبرې ذکر کړې دعا ورپسې د دې خبر را نقل کړي د حنې بنت فاطمه دي دی او اني سميتھا یقینا معلوم اې هدي د دې اراده چې کومه او دې ګور مریمہ دې معلوم اې هدي مریم او مریم دې مریم په معنا د عابده ذات عبادت کوونکې نیشاره د خبرې ته ذکر خدمت شی کول نه د بیت الله عبادت بیت الله بیت الله بیت المقدس کې د الله عبادت خدمت ما د الله په اربه عبادت کې نسب مریم باندې ولا کیږي مریم سم نه ته مریم مانم خدا له مریم نو دي نوم په سیند دل ته کېږي چې پړوم درزباني نوم کې خلل دا به تر جائز دي باندې کې ومره زره نه مطلب دا دا ومره زنه نه دی یو په کار او د دې آیت نه په تل کې یوم الولاده چې نو پاږه کی پا هغه باندې مشمل نم کی خدای پکارږي کی خدای شي جاهست اغه حديث نن راځي دي نبی رسول الله او پیر صحابته وی ولدنہ اللیلۃ ولد سمیتھا باسم ابي ابراهيم مله به دیش پک مچې را کړل ما هغه بچل را ما به ګان اتې دي او هغه نوم یې ولخله کوم چې زما دنی کوم ابراهيم نبی رسول الله سلام یو چنګیو هغه نبی اسلام نو په امر ز باندې چې څه ټم پیدا شي بار شي په باندې راز حدیث نه معلوميږي دا یاد نه معلوميږي نو او بیا کم څه کم وم باندې نه دوه منلې کور هغه نه پاته رظیم ویني سبنې ته ماریه مانوبه هله و اني او بیا دوال او و اني او کې نن چې یما الله او عيذها انا ذم بك نبل چ باندې و ذریتها او دې اولاد ذریه پاره چې ودا بسبال الوشي نو دنيبا اولاد کیږي نو خدای د د اولاد د پرمخنان سم من الشیطان الرجیم د شیطاننا الرجیم چیرته لشيوي نو دا اولاد د پردوا وختل پکاري د دې ال د دې دعا الله رنک پر دې دا پارچ مونږ تاسو کم کم دنا او اولاد د اولاد د پردوا دعا دسته ذکر زک دې د خپل د اولاد د اولاد د اپنے پاک سنت دا اولاد دے بارے دعا قبلی دبی دعا دی مریم دے بارے قبول <سؤال> دعا حنی نو دکرنگے دبی بہن دعا دا اگے دا اولاد دا اولاد دا پرم کو نبی وجہ حدیث کرلی ابو هرثہ حدیث دے بخاری روایت تے عمر علیہ السلام فرمائی اجمم منولن یول الا مسطو شیطان چ کم پیدا کی گن شیطان من چنڈلے او دا چنڈے پتہ لگی شیطان د ماشوم پیدا شنو په استخیل سره ان دی انکریټیز چې یو ادا هغه چې ته پته د پیدایې شو وخت کې د چنده لګی شیطان د چنده اسلام پرمې هر ماشوم پیدا کیږي شیطان پاغه باندې چنده لګی الا مریم و ابنها مگر صرف مریم علیه السلام اظهر کرانگی د اغهزه احسان علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې شیطان چوندل لږه اوجه دا چې مور ورله دعا کړی مور ورلا دعا کړو نو د شیطان چوندنه مخې وړي او بیا په اسلامو پرمهر چې دلیل کې د آیات والاستو د آیات دا خپل یاد ذکر وکړو چې د دې مور د دې لپاره اوردنی دولت ته دعا کړی تاسو د حدیث نه دا مطلب نه جټول انبیا وباندل صرف دعا وکړي چونکه قران کې دا راه له لیدو چې نبی اسلام دا ذکر کړ ورنه انبيات چې کوم دي نور پیغمبران نو امام د شېدان چونداله زني محفوظ امام محفوظ دي او بعضي خلک په دې باندې اشکان کوي چې دا د شیطان حدیث وي صحیح نه دي ځکه شیطان دومره طاقت دی چې په سړي چونداله وګرځوي مرانه باندې سو او د قیامت په ورځ چې موږ کومو نو ملکاوبه هلاك نو دای حدیث باندې اشکار هغه غلط څه کوي چې الله دمر طاقت د کټه ټین چې ورکلې د چنده پیل گئی۔ نور طاقت الله ورکلې تاسو نقصان کدي کوي نو الله تعالی رب ش دې الله سم بارکی الله تعالی انسان سره حفاظت پرشته مبارک دیوب دیش تعالی نو تبا کړ ته جبرز مستقل مستقیل پرشته کنټرول وګړه تا د پرشته یو غوټ ګرځې په اجازه کې پوازه حالت نه حدیث اور انده اندل دم رکدری طاقت الله د تورکړې د ارده پټندلې نوردا انسان مردکی او گریوانې اوسې د جمال د ورګې نو دم رتاکد الله نه د ورکړې د وسوسې طاقت ورکړې ده نن انسان سره دا الله په طرفه د فرشتو حفاظت موجود دي د انسان سپارکې براشي و اني وعيدها اوذو بناس انکپتا سره و د دې لپاره پتا باندې پنا دې سم خدایا من شیطان عظیم د شیطان نباځه خلکونه فنانا سي په نور شيذو السلام په يوس سره دا سر چې الکه دا وسره آکه دا وسره دا کې بس څنګه خبردار اوذ بالله من الشيطان الرجيم يا تخطقي ان استره قران فناني سم دې پريانو نه شيطانانو خدايا پتا باندې فنص نو سنن طریقه او مستریه طریقه تکره چې الله باندې پناو شي تقبلها ربها بقبول حسن بس قبول الذين ربها رب بقبول حسنا وقبول استسار الله تقبلك يا ابوذر نظر ديوال دعاك دغه او دغه پریشانې شي اسانه شي نور پس الله فرمای و انبت حنا نبتن حسنه او دا یره کوتوب له په بهترین مراد کوونس اشاره د بهترین ترتیب دا بوتي چې راکوکي کې د خپل په راکوکي نو ډېر پونکی اډې په اسانه باندې دابا د دا د راکووله نه مراد د اغه د تربيت ته او غره الله یزان ته نسبت تربيت نبات الحسنہ په بهترین تربیت سر نو هغه په بهترین تربیت سره نو په سړي دوه یا خدای دې دا بهترین طریقه سره نړیوال عام مشهور بنه زمت دا بهترین طریقه سره او یا دا دي چې د قرآن ورځ ضرورتونه نه بعضه تفصېلونه دا معلوميږي بعضه دا دي چې زکری علی السلام څنګه کی تربیت کی و و و کرنو کرنو کرنو کرنو او په کومه یو تنظیم کار خدا په بهتریني پرې کې سره څکل نو ارام بچو کو ترګيه دې قرآن معلومي او عمدهه ترګيه ته په الله تعالی د دې نبات حسن په بهترین ترګيه یو نو ترګيه پر څوک نه الله ولا په تنظیم هغه دې خبر وادي وګرځا هوا کې رس ته ان شاء الله صحیح دې رس ته بیانې دې وکړي چې کله دا, دا, دا, کل دا, دا اوس شرو بس دې راغلا جمعې په دغه نړۍ د او پاتشه عام طور علیبا التجینه <سؤال> کنه کوم نو نو چکه د الله <سؤال> کو <متحدث> دلی ته چې الله <سؤال> نو بس عارفه اجازه مونږ د امام نو نو اړ یو وی چې هغه د دې ترتیب جو کوم بهترينی طریقې سره زکریا له سلام چې کوم کې زکریا له سلام سره السلام باندې وعده زکریا علیہ السلام وقت ما سره د دې ماشین دا فام مسجد مو کاین مقام نو ترې دې نو اجب تر سر قران دازو شو ان الله روکو آیاتو کې روانه ده البته او الله تعالی زکریا علیہ السلام وکړو نو قران دازي ټول به یو به دې یو دې تربیته کو الله تعالی فرمای او کف لنا زکریا الله زکریا علیہ الصلوۃ والسلام د دې اور اس ته براشي د ویتر بیزه رته کوم چې هغه ده کو نو الله ولې ده او زيما کو وکف لها الله زيما دار دردود لري لپاره د دې جنا لپاره السلام او دغه معنا ده وکف لها التربيت دې کو زكريا زكريا عليه السلام يا فعل ده يا مفعول ده بیا دې زکریا علیه السلام دا څوک د دې په وړاندې خپل احباب او کوټه جوړکړه د مسجد سره نو زکریا علیه السلام د دې په ستالیوالۍ د تربيت دکونو چې دن دروازې په خپل باندې پر ډولې تعالی د روانه او چې واپس وراته نو بیا د دروازې کولا نو قرآن کریم کُلما دال هر کله چې زکریا علیه السلام راغې نو وجد عند هر اسکا کُلما دخل علیه زکریا المهراب هر کله شو نو زکریا علیہ السلامونه <سؤال> چې د تیسره بسوجه دا هندار رس رزق په خوړت او او خرات مجیبه تر کې سره کمري بندي دی خوراک موجود ده او بل اجبه خبر دا چې د اول میوي په جیمی باندې په جیمی میوې په وړي به موسمه باندې ولې ته کرامت خلعت عادت کار یعقوب کمري بند دی بند کمو کې تاله لګې دي دې مخته خوړت پراتو او دې متریقه داوا چې به موسمه می او د یو پیرد معنا چې کله هر کله چې داخله ده انې هه پدی باندې السلام نو المحراب د دې اکمې تا کوټهګه دا چې کوم ذکر دې تربیته کو وجد عین د کا نو ابېمن ته د دې خوا کې قران قران وکړو ناشنا کې نو زکریا علیه السلام ته پوسو کوته قال وي زکریا السلام یا مریم اے مریم ان لکه حزدا دلته دا قران به کم زينته ته ملاوي ندي جواب کې هوا مين عند الله دا دا الله د جانم نه ده دا الله د يبي خزانونو رازي دي دا کرامت مليکي دا الله د يبي خزانونو رازي او ان الله يرزقكم اي شاء بغير حساب الله رزق ورته چې چاته وو بغير د حساب الله رزق ورته نو الله ورکو بس دا الله دی ځکه ما تراکي ان شاء الله بیا به سبق هی ویان السلام چې بار بار دولي چې الله داسې ګارونه کول شي نو بډا او خزه بډا یو کله بیا د ګارونه الله کوي د بصره شته سوالو کا په دې بدل زوی درته زکریا علی السلام سوالو کو اور پسې راځي بصره پاک اور له بچي وای نو ګور چې قبولیت راشي قبولیت باندې شو کپل وطن بهتري منو شو رزق هم وخت بهتري منو شو اوبره مځه راځي پدغه زہے کې چې کوم ده دا کې داس تر بیعت ته پدغه زہے کې الله دعا د وکړي عليه سلام قبول کای والا مکان الله هغه مکان قبولیت والا وږي نو د دې وځنه کومیت دا نه نو خپل प्रकारे بعض ټیم کې انسان ډیر طاقت ولې ډیر مانبي او چې الله کومیت نه ورکړي لسی جهنم یو تورسي او بعضو سر خريستي چې الله یې قبول کړي نو الله ولا بلای اندزاماتو لپاره دا الله ته موږ دعا تربیت بهونه بهترین طریقه سره کو قبیله بهترین اولاد بهترین ذمہ دار بهترین نکوبلیت ڈالنا وقت پرکاریا ان الله الگنا الله تعالی استفا فاطمه ورتق ادمن السلام لرا ونوحهن علی السلام لرا و أو اولاد ابراہیم علی السلام و علی عمران و آل عمران علی السلام علی العالمین ط مخلوقاته باندې ذریته دا اولاد دي با یو ها بعضی د دینه ممبا بازن باندې نورنا بعضی د باج نورنا پیدا دي یا ذریته نن صلی ذریته نن صلی با با بعضی د دینه ممبا باندې بعضی د باج نورنا دي په اخلاص او په کوم عمل او په توحید کې یوشن والله واللہ تعالی سميون اور دین کیے علی من او یاد کہ اس با وقت قالت امراۃ عمران عمران رب رب جما انی نظر تو لیکن ما من خطا کرے لا استاد پر ہے کو خدمت کا پیر د المقدس دا پارا اینی نظر تو لکاما منخ تک استعاد پارا ما دا غصو کی بطنی چپ گلد زمان کی دے محرر ان فداس حال کیو چداب آزاد بی وقف بی فارغ بید خدمت تپارا او جا عبادت تپارا فتقبل منی پس قبل کی دو لڑا دنی زمانا اینکا یقین انت چلی اللہ انت سمیلو هم تعوذ بك الارش جمع دعاء و انا عليم و قد پنیت باندې نو زما پنیت باندې پوه چې خالص تا درځاره پاره ده فلما فسر کنا وضعتها چې دي او زي قالت دي ربي اينه بسما اني وضعت هاي من نذ بول دينرا اون صادينه والله والله تنجري والله والله تنجري علامہ مدير خوہدی بما فغسمنی ووعت دی دی اول دی چې کمن دی نه دیږي الله کي خپ ویا دی وانا اذا ذکر او نه یغه مذکر انا نه چې کمن دی طلب کړو که دی هغه جنه چې دی تور کړی شوی دا بلکې افضل دا ولو کان النساء نوباي خذي اغادر بالقرين كمال ولا خذيها لقد النبي الاسلام حديث من التوي واني سميت ها مريم او yakin an ma din ranu ma hede مريم مريم واني او yakin an zikama u'idha fana sanadida para bika kataba li akhbara wa wuriyatha فتقبلها فتقبول لدی للا ربها فالوم کی ددی بقبول حسنن فقبولیت حیستا سران وانبتها والا تربیتو تددی نباتا حسنن فتربیت حیستا سران وکفلها وکفلی مکرم کدی دفارا زکریہ, زکریہ وقت فنا ها کفالت کدا دیجنه زکریا زکریا علیه السلام کله ما مسر کلا د خلاله چې داخل بشتی وخته زکریا زکریا علیه پر پردم چې دا په دې د عبارت کې کول نماز خلا علی ها هر کله چې په داخل شې خوتا زکریا زکریا علیه السلام الم محرابه کوټا ګا تا وجدا بئ منت عندھا ذی فقیر رزقا خراتو میو خراتنه قالوا قم يا زکریا علیه السلام یا مریم ای مریم ان لك ھذا بكم زنا راضی کا خراتنه قالت ودي بو مين عند الله بو ذا قرات دې رزق چي مين عند الله په جانب باندې نه لري ان الله یقینا الله تعالى يرزق رزق کوي من ها چا ته ايشاو چي واري اور تفسیر اگلی کسی رانو اغطولتو پاسیر اگلی دیجئے نا دادا اللہ ولیہ ونے کے انسانوں